clasată pe locul al doilea într-una din grupele Ligii Campionilor sub 19 ani. Echipa națională de handbal masculin a debutat cu victorie sub comanda noului selecționer Xavier Pascual Fuertes în preliminariile campionatului european din 2018, 26 la 23 în deplasare cu Belarus. Gionea a fost cel mai bun marcator cu 6 goluri, iar portarul Mihai Popescu a fost desemnat MVP-ul României. Urmează duminică la Cluj meciul cu Polonia, medaliată cu bronz la Mondialul de anul trecut. Din grupă mai face parte și Serbia, iar restul meciurilor se vor juca în mai iunie anul viitor. Primele două clasate se califică la turneul final din Croația. Naționala de handbal masculin nu a mai participat la un campionat european din 1996. Da, așa, așa. Și e, ce face viitorul, marea performeră, să îi facă pe copii 5-0 cu FC Zurich, după ce au bătut și pe șeriful Tiraspol, tot cu 5-0 sau 5-1, mai știu runda că urmează să face viitorul și disaara cu Țuric. Și urmează acum să joace un playoff. Dar, disaara, da, avem paia noștri ceilalți, n-am vorbit despre ei, că n-am avut timp, adică am avut știri mai importante. Steluța și Astra joacă în Europa League domnul Vlad. Da, cunoaștem. Astra, fără Ali Beck, ușor accidentat, a anunțat și Modică nu îl va folosi. Asta e Cel chiar o... Sigur nu va fi titular. O tragedie. Începem ca și cum ar fi 2-0 pentru ei. Meci mare pe arena națională, ca de obicei, a fost bun să pună aroaz, că măcar să le vină rudele și prietenii la meci. Au ceva. Bă și, eu, <laughs> eu, adică, și... <laughs> și... ei joacă la Europa cu Victoria Pâlzen, pe care au învins-o în Cehia, iar o nouă victoria Astrei ar putea duce la o calificare în primăvară europeană. Mm -hmm. Îți dai seama... Auzi, da, eu m-aș întorc un pic la meciul de aseară cu Real Madrid, colegia Varsovia. Da, Băi, au condus Real Madrid din, din primul minut. Da. A fost gol în minutul 1. Da. Ce echipă românească ar fi întors, întors rezultatul și fără spectatori? Orice echipă românească. Și fără asta spectatori în tribune? Tocmai că a fost fără spectatori și a de la Real, îți spun eu, avut... oprit, spune eu. s-ar fi oprit transmisiunea și toți <laughs> toți specialiștii ar fi deplâns soarta oricărei echipe românești și ăștia de la Madrid s-au culcat că la 2-0 îți dai seama s -a s -a a că da, Am da. modul 0 -0 pe Ronaldo a dat niște lovituri libere, îi venea să plângă că nu mai dă gol, dar s-au culcat Păi nu, Ronaldo e ambiționat, da, dar nu e nu mai e sezonul lui nu știu, nu-i mai iese, a dat o pasă de gol din trei goluri aseară. seară, da. a pasat la 1, cred că la primul <laughs> Dar pentru asta. el e problemă, că el e cu recorduri Cu Messi, Messi n-ai văzut că tot Cred că de-aia l-a luat, știi? Că Messi tot dă goluri, dă goluri, dă goluri Și se apropie de el, că Ronaldo e detașat în fruntea golgheterilor All time, a ei, ligii campionilor Dar uite că ușor, ușor Se strânge, probabil o fit asta marketing. de marketing 7 și 18 minute pentru Vlad Am pregătit în dimineața, pentru voi Nu m-a lăsat am să zic o piesă din adolescența mea Acum nu știu cum era în adolescența ta Dar în adolescența mea Era cu Walk of Life și cu Air Straits Dacă mă întrebai Dire Straits A? Știu toată discografia De unde? Cum de unde? De unde mă la vremea aia de unde da, ascultai Dire Straits? Și am, și am toată discografia de Straits pe Și vinil? pot să-ți fac niște propuneri Pe vinil? Pe vinil nu, pe CD-uri și am avut pe casete am făcut? Yes, yes, yes, yes Dare straight, 7 și 21 de minute Lucam, cer scuze. Simt că ai fi vrut să spui și de steaua, două cuvinte Da, că joacă la 22 la Ciri. Asta este, mulțumim toate detaliile de la super tare, acum. da Astfel Am înțeles de ce nu ce vorba. Da, am înțeles, scuzați Că am vorbit peste dumneavoastră da. Deci Am rog. înțeles de ce nu-și face Luca Și el cont de Facebook Sau are, dar nu scrie nimic acolo Numai observă numai. De ce Luca? Ia. E periculos e Avem e și primul român amendat Pentru o postare pe Facebook Nu, serios Vezi? Da Mă rog, e amendat vânător. în sensul cu bani, că așa amendat tot, sunt o grămadă. Deci domnul Ponta ieri ier pe domnul Ponta l-a amendat tot internetul. E adevărat. Dar atât. nu să intrăm în uh, povestea aia cu domnul Ponta, n-are rost. În fine, deci... cine un... l-a amendat și de ce? Pe domnul Ponta sau pe... Nu, pe Domnul ăsta, de domnul care ăsta zice... e din Odobești. Așa. Și dânsul a scris despre primărie. A scris de nasol de primăria Odobești. Primăria Odobești e nasoală. Și prim... Da. Și primăria Odobești s-a oțărât și a așa. trimis poliția. Local. Este pe om? Capul. Da. Și poliția l-a amendat cu 200 de lei. În deci, baza vizit, a ce? În, este... în baza postării? Da, pe cuvântul meu de onoare este proces verbal. Bine, acum Facebook e considerat spațiu public. Pe păi asta e. Și, mă rog, domnul respectiv s-a supărat, a contestat în instanță, s-a judecat, judecătorii au decis că poliția are dreptate. Pentru că Facebook este spațiu public și nu spațiu privat, de fapt. Așa că, ori Cine postează ceva ce polițiștilor li se pare în regulă ar putea să leagă cu amendă. Deci asta, fiți atenți. Dacă scrieți măscări pe Facebook și insulte și nu știu ce, ar riscați să ajungeți în instanță și judecătorii consideră Facebook spațiu public. Nu-l consideră spațiu privat. Da. Și asta e. 200 de lei. Bine. Sunt totul de amenșiudate. În urmă câțiva ani un tânăr din Pufești a fost amendat pentru că mergea cu bicicleta pe zăpadă. <laughs> Vorbesc serios De ce? De Nu e nicio problemă asta nu are omul cu ce se meargă În 2013 A luat 450 de lei amendă Jumătate în 48 de ore Uite luca la mine 450 de lei pe bune Mult Deci îl cheamă În 2013 Un domn Ionuț Adrian Dinu Din satul Domnești Comuna Pufești Deci domnești din Pufești L-a tras pe dreapta. Poate domnești, impufăști. Da, mergea prin sat pe o uliță. Așa. Mergea uh, cu bicicleta, era zăpadă. Și poliții. Da, trage pe Stop! dreapta. Da. Ce faci, Matale, Pacia? Mi-a pus fiola asta? la vremea respectivă. Da, a, declarat, a făcut niște declarații. Mi-a făcut proces verbal, mi-a dat o amendă de 450 de lei. În procesul verbal scrie negru pe alb că a mers cu bicicleta pe drumul județean prin fața unei case, iar carosabilul era acoperit cu zăpadă. Păi <laughs> și doar pentru atâta lucru... Da, domne. Poate n-a făcut da. cauciucuri de iarnă. Poate că e, și pe... că e și periculos că dacă mergi cu bicicleta pe zăpadă și organul te-a ratat când ai trecut, să ia după urme. <laughs> <laughs> și te urmărește până la tine, la poartă, la apartament, cum ar veni. Ai fost cu bicicleta, nenorocitule. Da, să știți că e legal. Deci există o lege din 2006 care spune că e interzis ca bicicliștii să circule pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Deci asta e. N-ai voie, frate. De asta dacă... nu mai avem bicicleta. Da. <laughs> dacă mă prinde poliul. Bine. Deci să, dacă ne punem anvelope. Dar întrebarea este, domne, nu există anvelope de iarnă pentru biciclete? Sau cu rotițe an. ajutătoare ca să nu cazi. Pui rotițe de la stânga-dreapta, vine poliția. Care e problema? Da, Ce asta trebuie ABS ca să la frânare, ca să da, fie tot în regulă. Rămâneți cu noi, frânați doar când va trebui să ne trimiteți SMS-uri pentru a vă înscrie la Alege Să Fii Smart, concursul nostru din fiecare dimineață unde puteți câștiga un Smart TV. Moi iseguranți și busy day în câteva minute. Rămâneți cu noi! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. În fiecare zi ai puterea de alege.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 Hai să-ți dau un punt! Dacă vrei să pregătești o surpriză delicioasă, ce ai zice de o mâncărică din prune, ardei și fasole roșie? Peste ardeiul călit adaugă prune decojite și tăiate, iar la final pune fasolea fiartă. Pentru idei gustoase, la Lidl ai ardei gras roșu la 5,99 lei kilogramul și prune la 4,29 lei caserola de 1 kilogram. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Bună ziua, vecine! Ce faci? E, ce să fac? Am ieșit un pic cu salariul la plimbare.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 329 de lei. Și televizor Sharp LED Smart Full HD, diagonala de 139 de cm la 2099 de lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil și nu include alte promoții. Detalii în magazin. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Articol disponibil și pe Metro Magazin Online. Doamnelor și domnilor, stimați șoferi, deschidem jocurile iernii 2016 cu spectaculoasele probe de șofat printre nămeți. Asigură-i mașinii tale cea mai bună echipare pentru condițiile iernii. Vino la Dacia Servis în perioada 1 noiembrie 30 decembrie 2016 și ai unvelopatigar la maxim 159 de lei TVA inclus. În plus, la achiziționarea de 4 pneuri, le echipăm gratuit și pe acestea cu un set complet de huse. Detalii în rețeaua dacia și pe dacia.ro. Un zâmbet înseamnă mai mult decât arcuirea buzelor. Este gestul care îți spune totul va fi bine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 ajută la oprirea și prevenirea gingivale. Profit acum de super ofertele săptămânii la Penny Market. Chogetten, ciocolate diverse sortimente la doar 2,29 lei și Chocola praline sortate 400 de grame la doar 6,49 lei. Ofertă valabilă în perioada 2-8 noiembrie în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place? Este Black Friday la Flanco. Reduceri pe bandă rulantă până la 80% și credit pe loc fără adeverință dacă soliciți cardul Setele în Flanco. Arsuri, accidente, tăieturi, intervenții chirurgicale. Aceste cicatrice nu trebuie să te însoțească toată viața, pentru că acum ai Contract Tubex. Bazează-te pe eficiența dovedită științifică a gelului Contract Contractubex este un medicament, tratează, nu acoperă. Contract Tubex, bucură-te de viață. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Astă vară erai în vacanță, te trezeai la ora 10 și auzeai asta. Acum te trezești la ora 7 și auzi. Tocmai pentru că vacanța s-a terminat, Zizin dă cu pace și te trimite din nou în vacanță. Cumpără apă minerală plată Zizin, înscrie numărul bonului fiscal prin SMS la 1816 sau pe zizin.ro și pregătește-te să pleci în vacanța de iarnă. Poți câștiga seturi de căciul și fulare, o vacanță tradițională de Crăciun în România sau chiar Marele Premiu, o vacanță cu familia în Laponia de Crăciun. Zizin, apă minerală echilibrată cu pH neutru.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 EMAG și Hansa îți prezintă rețeta bucătăriei perfecte. Ingrediente de bază, design și tehnologie de primă clasă. Comanda acum de pe EMAG, pachetul promoțional de incorporabile Hansa din inox format din cuptor electric cu 4 funcții, grill și rotisor plus plită pe gaz cu aprindere electrică la doar 949 de lei. EMAG, online, va fi mereu simplu. În 1910, Gheorghe Marinescu pune bazele școlii românești de neuroștiințe, efectuând primele cercetări neurologice. În 2016, la MedLife, doctorul Ștefaniță Dima continuă să salveze vieți, reușind în premieră națională embolizarea unei malformații cerebrale grave la un copil de doar un an. La MedLife continuăm tradiția marii școli românești de medicină. Ei au început, noi continuăm. MedLife. Facem România bine. Preună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multe inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în mega să vești ce ți-am pregătit. În perioada 3-9 noiembrie ai Olympus, telemea de vacă 200 de grame la doar 5,60 lei și Activia iaurt diverse sortimente 125 de grame la doar 1,49 Mega image de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale. Din 24 octombrie intră și tu în lumea afacerilor.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 Ce mai bună muzică? Bună dimineața, 7 și 34 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Busy Day ascultăm cu Moise siguran. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Așa cum vă spuneam, este foarte posibil ca guvernul tehnocrat să nu trimită în această lună în Parlament bugetul pe 2017 dintr-o rațiune foarte simplă, de fapt complicată. Obligat fiind de lege să ia în calcul toate legile aflate în vigoare la data realizării lui, bugetul este în acest moment o bombă nucleară ce poate arunca în aer stabilitatea financiară a țării. Și totuși, eu cred că Cioloș ar face o greșeală să nu trimită în Parlament un buget pe anul viitor. Busy Day! Cu Moiseguran, la Europa FM! Menirea guvernului țării, mai ales a unuia de tehnocrați, este să administreze România așa cum este ea. V-am mai spus că pe pomenile electorale votate, legea bugetului nu se închide în deficitul de 3%, iar depășirea acestui deficit nu numai că ar atrage sancțiuni de la Comisia Europeană, dar ar alunga imediat încrederea în stabilitatea financiară a României. Mai pe românești de spus, asta înseamnă că depunerea unei astfel de buget la Parlament ar arunca probabil imediat în aer cursul de schimb și dobânzile, sentimentul pozitiv din economie s-ar deteriora, Patronii ar asista eventuale intenții de a face angajări sau de a majora salarii. Pe scurt, într-un interval mic de timp, România ar primi un șut în nas din care probabil nu și-ar mai reveni cel puțin un an de zile. Asta în condițiile în care următorul guvern ar aplica imediat măsuri ferme de austeritate bugetară. Altfel, riscăm o criză financiară ce poate declanșa o criză economică, iar astea sunt mult mai lungi și mai dureroase în caz că ați uitat așa de repede. Revenind, scenariul în care guvernul depune un proiect de buget care depășește deficitul nu e deși soluție. Un alt scenariu este cel al unui buget min. Cinos, în care sunt supraestimate veniturile. Așa a făcut să știți, România decenii. Da, acele decenii de împliniri mărețe în care dolarul a crescut de la 12 lei la 40.000 de lei. În care prețul pâinii a crescut de la un leu la 10.000 de lei. Noi toți am devenit milionari în lei, dacă mai știți, dar vai, milioanele noastre. Caragiale ne privește și acum, usăcind de pe bagnota de 100 de lei, fostă bagnotă de un milion. Dacă astfel de minciuni merg la votanții credul, scenariul 2, tot în scenariul 1, ne aduce, ăla cu criza economică. Asta pentru că analiștii băncilor. Cei fondurilor de investiții știu să citească un buget și vor detecta imediat minciuna, așa cum întotdeauna au făcut-o. Și totuși, guvernul de tehnocrați trebuie să găsească un al treilea scenariu, că de aia sunt tehnocrați. Putem face și o terapie de șoc, dacă nația asta vrea. Nu, nu cred că ar fi genial să desințăm armata, chiar dacă un cum altfel decât genial parlamentar vrea să-și facă aerotaxi din elicopterele masocat. Nu cred că putem închide spitalele sau școlile, că și așa sunt puține. Dar, vedeți, chiar trebuie să ne întrebăm. De ce anume ne-am putea lipsi ca să mărim salariile bugetarilor și pensiile? Ei, eu cred că s-ar găsi multe, dar las pe Ciolo să le caute. Are la îndemână ordonanțe de urgență, are posibilitatea asumării responsabilității pe legi organice, are deci proceduri rapide prevăzute de Constituție pentru tot felul de apocalipse. Și e singurul lucru pe care poate și trebuie să-l facă un guvern responsabil, indiferent de faptul că fața premierului este deja pe toate benerele unui partid politic. Așa e tenis, stimați români și dragă Ciolo. Busy Day cu Moise Guran. mulțumim Moise Să știți că Moise merge astăzi la Constanța Și face România în direct din centrul orașului Așadar, Constanțen, mergeți să-l vedeți Pe Moise Guran Pastila Busy Day a fost oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători Europa FM Pe frecvență cu tine Europa.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 Mers, eu te te doy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 Río, tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena tu corazón, sigue más Eu vreau a căra. Ese te hace llorar. Da, domnul e bine în perioada asta că toți ne dregem glasurile înainte să intrăm în <gri> <le ele>. Da, <gri> și unul din noi deschide microfonul. Da, evident, așa se întâmplă tot deodată. Băi, <gri> ne pregătim. Da. Băi, nene, nu o să vă vină să credeți cine a cerut o mărire de salariu. Luca. Nu. Mm. Asta, clar. cum Luca, tu nu cer mărire de salariu. Niciodată. De ce nu cer mărie de salariu? Pentru că mi se dau mărie de salariu, da. de salariu <laughs> să Nu există, să știi că Aici eu spun Eu spun din experiență Nu-mi place să vorbesc despre asta după cât te știți prea bine Dar vă spun din experiența mea de fost șef <laughs> Băi, nene, dacă nu cere, nici nu-i dai. Mâna întinsă ca nu spune o poveste, nu, nu da, primește adică Copilul care nu plânge nu primește. Bravo. Bă, dacă nu cere o mărire de salariu, nu înseamnă știu. că nu are nevoie. Deci, practic, n-ai dat niciodată o mărire de salariu doar pentru că nu era foarte bun și își făcea treaba foarte bine. Să nu intrăm în astfel de discuții. <laughs> de ce? Băi, nu, dar dacă nu cere, ce rost are să-l deranjezi? Da, Am înțeles. Da, se fac multe acte. Adevăr, Fiți a... că stai așa. Dificil, o de lucru. Fiți atenție, eu vă dau acum știrea. Nu să vă vină să credeți cine cere mărire de salariu, vorbind despre asta. Dar Um, noi vă zicem telefonul 0372069599 Și voi ne sunați Și ne dați motive pentru care trebuie să vă mărim salariul Vă Nu noi, șefii voștri Noi, noi suntem okay. ca și cum ar fi noi să fim șeful deci noi De ce meritați o mărire de salariu? Deci fii atent, măi ascultătorule. Și măi ascultătoare. Deci măi ascultătorule, matale ne sun pe noi la 0372069599 și îmi zici și zice, șefului e ca să-ți mărească salariul. Și eu care sunt șeful, zic că da sau nu. Nu În funcție de argumente. Deci convinge, mă. Nu, dea... nu să știi, sunt foarte logic. Și foarte am suflet mare. Da, da, da, Re, eu chiar... de logic. Eu chiar vreau să măresc salariile. Chiar vreau. Și purtăm o discuție, purtăm o negociere, poate fi chiar foarte interesant. Băi, eu ar trebui să primesc o mărire de salariu. <gânt> să mă să zic, știrea. Da, zi, hai. Băi, șefii de la uh, CNA DNR, ăștia vor mări Nu cred, băiat, dar au bășit mult prime și toate alea. <gânt> șefii de la autostrăzi, nenică. Da, salariile de la șefii mei vor crește cu peste 140%, informează capital.ro. Din diverse motive administrative, că n-au avut suficiente ședințe, anul trecut și acum, în 2015 și 2016 au avut, că una, că alta, că nu știu ce, pe de altă parte autostrăzii oricum nu se fac, deci bani ne au rămas. Bravo. Adică ce rost are, da? Și asta e, vor crește cu totul cheltuiel pentru creșterea salariilor la șefii DNR, 834.000 de lei. Băne, 140%. Wow. Adică o grămadă de bani. Auzi-mă, dar nu mai fac angajări. La CNEA DNR nu face, face angajeri? <laughs> da. Dar, știi, după bune, eu stau să mă gândesc, bine, Totuși, care e argumentul? Deci când te, tu ești șef la CNEA DNR și nu se fac autostrăzi? Se, au făcut, s-au demolat 20 de, s-au închis 20 de kilometri de autostradă anul trecut, nu s-a făcut nimic. Și te duci la șeful, cum ar fi la prim-ministru. Dumnezeu, am vreau o mărie de salariu. Da, domne, de când te-așteptam să-ți băresc salariu, bravo, ce mă bucur pentru performanța ta, 140%, e bine? <laughs> 0372069599, okay. sunați-ne și spuneți-ne măcar un motiv pentru care meritați un salariu mai mare. Daniel, e curajos în dimineața Salut! Asta. Bună dimineața! Salut, băieții, salut! Ia zi, eu sunt șeful, Bă, salutii, cum mă cheamă pe șeful tău? Aoleo, poate mă ascultă. Ziul nume. Zii, da. Bine, eu sunt Mișu. Ia zi, Danieluț. Care e problema ta astăzi? Mă, uh... mă. Ai loc acum. de salariu pentru că... Pentru că ce? Lucrez în domeniul ăsta, auto, da. Așa. de vreo 17 ani. Așa. Uh, la firma la care activez acum sunt de 6 ani. Așa. Uh... Și de salariul ce se Poftim? Stai puțin, mă, Daniele, de ce crezi că salariul crește așa că ești mai vechi în firmă? Întrebare. Aici, păi da, ce faci, nu că ești de asta mult în firmă. înseamnă că uh, toate problemele și toate lucrurile care apar pentru mine sunt rezolvabile. Adică... Sunt, e aici Am trecut prin astea și le știu gestiona exact cum trebuie ca să rezolvă orice problemuță, problemă mare. Da, Daniel, dar vezi cum spui chiar și tu că problemele care apar sunt rezolvabile, dacă spuneai că da. sunt rezolvate... Deci, aș vrea să văd că și rezolv problemele Nu că știi să le rezolv, Ca Mâinele, și să rezolv, le rezolv. Bine, Daniele, și cam am Am 100 de apeluri Primite minim zilnic De la clienți Și la câte Pe și răspunzi? <laughs> la... Auzi, Daniel? Bine, și cam cât ar fi să fie Dacă ai vrea o creștere de salariu? Uh... Cât la sută, zi cât la... Cu cât la sută să crească? Măcar un, un 30% Domnul Daniel, din partea da. mea E un da... <laughs> Vezi, da. uite, omul e la privat. În ce suntem la România, o da. măcar... și de la Moisescu? Nu, domnule, stai puțin. Deci, o... Daniel este un angajat de bun simț. E vechi în firmă, știe să rezolve lucruri. Să duce și el la șef și zice, dați și mie, măcar 30%. Vezi, ăștia la stat sunt 140% nenică. Gata, Daniel, Daniel, hai, 30% mulțumim pe da. statul de plată de luna viitoare. 0 3 -0 -9 -9 -9. E Sebastian, vrea și el o, o mărire. Bună dimineața! Da, se Osebit, ce mai face nevasta? E că a început bine? Da, bine, la serviciu. Acum la serviciu. Azi, Pe drum amândoi, cât de serviciu. și zise, Sebi, bine, ai treabă azi? Păi, e, acum șeful, acum mă duc la depozit. Acum te te duci? Păi si la ora asta te, te, te duci cu... e ofer o faru sfert. Când mai ajungi? A, păi, nu deschid, pe domeniul nostru magazin le știi șeful, că numai la 9 se deschide păi, Da, da, trafic. De, de unde ești deloc? A, ajunge la altă nevasiune. Aici, e, aici e leger, da. Ia zise, Bilica, cu ce problemă? Păi știi, șeful, că atunci când m-am angajat ai zis că m-ai un om ajutor de 2 ani de zile, înainte erau doi oameni aici pe zonă, două mașini Da, era bă, Sebi, și... Ce vremuri a... erau acum doi ani și ce vremuri sunt acum? Nu te uiți și tu păi ce da, ne e Da, sigur, eu înțeleg, dar uite da, erau doi oameni, avea cheltuieli am venit eu singur, s-a crescut vânzarea economie, un om lipsă o mașină pe zona aici, Deci, a... Sebi, tu vrei mărirea de salariu sau să te angajezi pe cineva? Că ce da, ai alege? Nu, eu vreau o mărire de salariu, șefu. O păi de salariu? Vă păi păi mai. păi da, mă, că muncesc mai mult. Adevăr în cazul ăsta facem economie. Și cât ar fi să fie păi măria da. de salariu, Sebi, pentru cât muncești? Tu după 2 ani așa vrei mărie de salariu, hodorong tronc. Păi da, am crescut vânzarea șefului. 25% creștere pe zonă. Păi, 25% creștere, un 5% ar veni la tine, că restul sunt cheltuieli, taxe. De unde? 15% pe șeful măcar știi așa? Cât sunt, știi cât sunt taxele sebi? Știi cât trebuie să dăm profit la șef, la patron? Da, șeful, te cred, dar înainte erau doi oameni pentru a nu ai taxe. <laughs> Bine, domnul Sebi, mulțumim. Mulțumim, Sebastian. Să Vezi, că că nu prea a dat și la primul, a dat 30%, a dat și aici vreo 15%. Da, mă, <laughs> păi că e măcar când Ne Necheltuie da, bani, pe cuvânt că necheltuie bani. Da, banii. mă, că nu dau de la mine. <laughs> Alexandru, bună dimineața. Salut, Alexe. Alexandru. Bună dimineața! Să așa, ne a, păi te telefon. În, Intri în birou a, la șeful a, și vorbești și cu altcineva. Îți de salariul, dacă se poate. Așa, abrupt? Dar dumneavoastră, șeful, sunteți o da. persoană mai sus, pusă, un prim-ministru. Da. Da, sunt persoană fizică autorizată și aș dori și eu de impozit, de 16%, dacă. și așa să duc o grămadă de bani și la persoane fizice autorizate, absolut nimic. Ale Alexandre, ești PFA? Va, Vai, steluța ta, ce să spun. Ce măreia de salariu. La tine să supraviețuiești bietul de tine, că v-au făcut ăștia impozitele. Deci, nu ce să zic. Deci dacă mări salariul șeful, adică mări salariul scăzându-mi impozitul, da. sigur în, în, în această branșă da. se pot plăti mai, multe, mai mulți bani decât acum. Pentru că în marea majoritatea au fel de fel de dispozitive și nu plătesc... Ui. Ui. Tu da. deci, pe a ce tu votezi cu PSD-ul, vezi de treabă de aici. Da, tu, votezi de tu. <grafie> tu votezi cu ei alții. Tu votezi cu ei, de ce să mărească ăștia ție salariul? Mai păi vreau să mărească în felul ăsta, nu aca pe <grafie> electorale, că eu muncesc și îmi plătesc toate datorile. mai schimbăm și mașina. Păi asta e seama. Da. Bine. Bine. Alexandru. Cred, pune, cred că ți-a dat și ție ceva așa. Măcar să ți ține auzi. Da. E și Nicolae, hai încercăm și cu Nicolae. Salut, Salut, Salut, bună, dimineața. Nu prești zi. Nu, nu trebuie să-ți ceri șeful pentru că probleme mari financiare. Da. Ai rate astea, ai credită, Ah, nu. -ai? Alte alte ne credite. De, caz. de cazurile sunt altele. Da. Ia zi, ai venit ce, pui cer salariu sau nu cer salariu că? Ai de bani. Niște bani. Niște salariu pentru pentru ce? Bine, iarna și vreau să-mi cumpăr pocnitori. Băi perversule Dacă vreți să nu vă treziți Cu tomnitorii în buzunare Ah, este Ia că-l dăm afară și gata a rezolvat Nicolae, ți-ai -ți -ți pierdut serviciul gata <laughs> Nicolae, da. ai greșit Mulțumim pentru că ați intrat în jocul da, nostru oameni. Poate râdem, mai facem Au, da. a, Ce să zic e Te știam mai rău, dai, e dar e dat înmărire astăzi adică, Nu sunt de da, situația respectiv. Te-au te prins într-o zi bună da. E de dimineață, sunt vesel la radio M-am mai schimbat Bine. Hai că facem cumva. Venim la tine. În până la știri poate ne dai și nouă mărire. Să trăiți, șef. Să rămână Andrada. Avem știri. Tește <gătă -și> Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu Cum ne-a schimbat tragedia de la Clubul Colectiv de acum un an? Dacă ne-a schimbat în vreun fel? Nu s-a schimbat nimic din ceea ce eu așteptam, din ce speram în acele zile Sunt convinsă că societatea românească s-a schimbat după evenimentul ăsta atât de trist Cred într-adevăr că s-au schimbat anumite lucruri, dar nu ne neapărat în direcția pe care noi ne imagineam în acel moment În sănătate, știți că nici în ziua de astăzi nu există un protocol pentru mari alți.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 Mastercard vă urează bun venit într-o lume a normalității. Intră pe mastercard.ro slash bani primiți și află mai multe despre tranzacțiile Western Union direct pe cardul tău Mastercard sau Maestro la bancomatele Banca Transilvania, când normal nu înseamnă extraordinar de neprețuit. Rubrica de sănătate Conform studiilor efectuate, mai multe jumătate din populația din România suferă de deficit de vitamina D3.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 Create să răspundă celor mai exigente cerințe, electrocasnicele Arctic și Beko au acum un preț pe gustul tău. Comanda de pe Emag combină frigorifică Beko capacitate 306 litri clasă A, cu dosator de apă și 5 ani garanție la 1499 lei. Emag! Hei, hai să-ți dau un pont! Când pregătești rață pe varză, fiecare detaliu contează. Pune ceapa cu slăninuța la călit, stropește cu vin și abia apoi adaugă și varza. Pentru un gust surprinzător, masează rața cu ulei și condimente. Pentru mai multă savoare, la Lidl ai rață proaspătă cu organe la 11,99 lei per kilogram și slăninuța afumată la 9,99 lei per kilogram. Surprinde și tu pe cineva drag! Înscrie-l pe surprize.lidl.ro Lidl, Lidl merită să fii surprins!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 și nu mai încape în biblioteca veche? Vino la Dedeman și iați biblioteca Heron la doar 399 de lei. Dedeman. Dedicat planurilor tale. Nu mai putem fi ajunși din urmă, pentru că de acum toată lumea poate avea optim nelimitat la doar 2,9 euro, 50 de giga pe lună la viteze 4G și smartphoneul ul AllView P5 Pro cu 0 le avans. Detalii pe digimobil.ro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 Doamna Irina, unde sunt restul copiilor? Au răcit atât de mulți? Domnule director, știți cum e? Mai întâi s-a îmbolnăvit Andrei, apoi Ioana, Victor a luat de la Ioana, apoi prietena ei Mădelina. Și e întrebat pe părinți dacă le-au dat celor mici Gripovit Junior? Sporește imunitatea copilului tău și protejează-l cu Gripovit Junior. Gripovit Junior conține extract de coacaze și fructe de soc îmbogățite cu vitamina C și zinc, care susțin sistemul imunitar și întăresc organismul afectat de gripă și răceală. Gripovit Junior este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul. Gripovit, forță dublă pentru imunitate.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 Grăsim Europa FM este ora 8 Lucian Popescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Lucian! Bună dimineața! Temperaturi în scădere față de ieri, dar normale pentru această perioadă anului. Maximele se vor încadra astăzi între 6 grade în estul Transilvaniei și 15 în lunca Dunării. În jumătatea de sud a țării avem cer noros cu ploi slabe pe arii relativ extinse. La munte precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. În capitală cer în cu ploi slabe, vântul suflă slab și moderat, iar maxima nu trece de 12 grade Celsius. 6 persoane au ajuns la spital noaptea trecută după ce o bucată de tavan fals dintr-o cameră de cămin de bătrâni din Roman s-a prăbușit. Una dintre victime este într-o stare mai gravă, spun medicii. Este vorba despre o bătrână care a suferit un traumatism craniocerebral. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, tavanul s-a prăbușit, cel mai probabil din cauza grinzilor vechi care au cedat. Clădirea în care funcționează căminul de bătrâni a fost construită la 1850. Mergem mai departe, numai puțin de 2,5 milioane de lei trebuie recuperate de la 10 de prahoveni care au beneficiat în mod ilegal, pe baza unor documente medicale false, de indemnizații speciale de handicap. Decizia aparține tribunalului Prahova, care a dat sentința în trei dosare penale în care 81 de persoane sunt cercetate pentru cumpărare de influență, înșelăciune și fals în acte. S-a decis instituirea sechestrului pe bunurile deținute de inculpați, adică pe case, apartamente și terenuri. Transmite Diana Frâncu. Ancheta în ceea ce privește acordarea în mod ilegal de indemnizații de handicap unor persoane sănătoase a pornit în primăvara anului 2013, atunci când Viorica Uniga, șefa Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap din cadrul Direcției de Asistență Socială Prahova, a fost arestată preventiv la solicitarea de neaproiești pentru fapte de corupție. În urma acestui scandal au fost depistate aproape 100 de cazuri la nivelul județului Prahova, în care pensiile speciale acordate de stat bolnavilor care nu se puteau deplasa și care aveau nevoie de însoțitori au fost emise în baza unor documente medicale falsificate. Cei 80 de bolnavi închipuiți au fost trimiși în judecată, iar tribunalul Prahova a decis ca aceștia să restituie integral sumele primite în mod ilegal. În medie, fiecare trebuie să dea înapoi aproximativ 50.000 de lei. Pentru ca acest prejudiciu să fie recuperat, judecătorii au instituit sechestrul pe bunurile oamenilor, așa că aceștia riscă acum să rămână fără case dacă nu vor plăti. Pe lângă faptul că sunt bun de plată acum, persoanele care și-au inventat handicapuri grave pentru a beneficia de pensie specială au fost condamnate și la închisoare, dar cu suspendare. Iar o parte dintre aceștia vor trebui să presteze și muncă în folosul comunității chiar în cadrul Direcției de Asistență Socială, instituție pe care au prejudiciat-o. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Sistemul cardului de sănătate a fost repus în funcțiune după 34 de ore. Cardul nu a mai Putut fi utilizat de marți ora nouă din cauza unor probleme tehnice. Ceneasene anunță că în continuare se efectuează operațiuni tehnice de monitorizare și consolidare a sistemului. În altă ordine de idei, Ministerul Educației a publicat pe site-ul său modele de subiecte pentru elevii care vor susține anul viitor evaluarea națională și bacalaureatul. Subiectele au fost elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, au un nivel mediu de dificultate și pot fi rezolvate în 120 de minute. Comparativ cu anul trecut, nu au fost operate modificări în structura subiectelor, după cum precizează Ministerul Educației. un nou cutremur cu magnitudinea 5 a lovit în zorii zilei centrul Italiei. Este vorba despre aceeași regiune devastată de seismele produse în ultima perioadă. Potrivit Serviciului de Monitorizare Geologică al Statelor Unite, epicentrul seismului a fost localizat la aproape 10 km adâncime, la o distanță de 50 de km de orașul Perugia. Cutremure cu magnitudini între 5,5 și 6,1 s-au înregistrat în centrul Italiei pe 26 octombrie. Acestea au fost urmate duminică dimineață de un Seism cu magnitudinea 6,5 Cel mai puternic din Italia În ultimii 36 de ani Este ora 8 și 4 minute Știrile Europa FM La final suntem și pe internet Știrile Vă las în continuare cu George Zafiu și Vlad Petrenu. Lucian, mulțumim! Sport, Luca Pastia, bună dimineața! <fie>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 Primele două clasate se califică la turneul final din Croația. Naționala de handball masculin nu a mai participat la un campionat european din 1996. UBT Cluj a reușit a treia victorie consecutivă în FIBA Europe Cup în timp ce Steaua a ajuns la tot atâtea înfrângeri. Ardelenii au trecut cu 65 la 63 pe teren propriu de AEK, Larnaca și sunt liderii grupei G. Roși albaștri au pierdut în Israel 85 la 90 cu Bnei Herzalia chiar dacă Duginski și Long au marcat câte 20 de puncte. Luca, mulțumim pentru știrile din Sport 8 și 5 minute urmează Republica Fantastică România, în deșteptarea la Europa FM. Am senza mai este urzica? Da. Revista? Da, nu mai este, nu? Nu știu. Asta cu o parte din parlamentare și caută joburi după ce le expiră mandatul, pentru că sunt foarte sunt glumeți. Cel puțin... Asta e privirea pozitivă. Asta astfel. e partea... Da, dacă da. privești pozitiv, dacă privești din partea cealaltă... Da, e bătaie de joc. E bătaie de joc. Republica Fantastică România imediat. E e Pe, prevență, pe cu tine. Geometria-n iubire Trebuie-mi dragoste, dragoste prin bărbăațe subțire Și nu mi-e frică să cad, mi-e frică să -mi nu cazi Nu poți să negi în marul prea mult timp, dar timpul trece Și vreau să văd și dragostea trecând Să văd și dragostea trecând Am da o ceantă plină cu vise Mi-e frică de întuneric, dar alerg pe cu felii să nu mă vadă nimeni în dragoste plânsă Ca o plină cu vise Mi-e frică de întuneric Dar alerg pe străzi cu Să nu mă vadă nimeni în dragoste plânsă Speranța mă moare Și încerc să uitării în fiecare seară Și nu mi-e frică să pierd Mi-e frică să nu pierd tu Îți <lătă> că nu mai sunt chiar dacă-s disperată, La fel cum o făceam de fiecare dată Simbesc acum Doar pentru că mă vezi tu am da o plină cu Mi-e frică de întuneric dar leri pestească felii n-are stinse Să nu mă vadă nimeni din lago este plânsat, uh, uh, o plină cu vise, mi-e frică de întuneric, alertă spre scufeli cu ar să nu mă vadă nimeni din lago este plânsat. Altfel nu l pot uita Și nu am nevoie de iertarea ta Nu spune că n-ai fost și tu așa va. mamă, pot să iau un Smart TV la Europa FM în deșteptarea. În câteva minute încep scrierile Câștigați un Smart TV la Europa FM. Republica Fantastică! Da! Um, o să vorbim despre cum au urmat deputații PSD și ALDE din comisiile de buget, industrie, sănătate, mă rog, salariile unor bugetari cu 25% fără niciun argument. Și luând la mișto funcționarii din Ministerul Muncii care încercau să le spună că nu e în regulă. Asta cu fără niciun argument știam deja. Da, cam cu luarea la mișto. Și avem niște înregistrări din timpul ședinței ca să înțelegeți cam care este dialogul între experți și niște tipi care au ajuns în Parlament în diferite comisii, în diferite comisii și pot decide, pot da legi. Deci expertul versus poltronul. Păi, vs. și versus panglicarul. niște alegeri, dar ajungi acolo și patru ani faci ce vrei, practic. Da. Deputații au votat de vreo 4 miliarde de lei, așa? fără niciun calcul și fără nicio evaluare. S-au strâns și au zis să bă, să dăm niște bani, la... că nu sunt banii noștri, să dăm. Și ăștia, oamenii care aveau calcul, spuneau: bă, stați un pic, nu e în regulă, nu. Da, băieți, ce ai făcut? Vezi de treabă? Bun. În sală se află, deci, Ministrul Muncii, Dragoș Păslaru. Mai mulți experți de la minister care încearcă să explice că nu există banii respectivi și că nu e bine să fie date legi așa doar pentru anumite categorii profesionale, că asta afectează atât ideea salarizării unitare, asta e o lege care se tot lucrează de ani și ani de zile, se tot lucrează la ea, principiul egalității cetățenilor și așa mai departe. În plus, experții reamintesc că există o lege în vigoare care interzice majorări salariale cu 180 de zile înainte de alegeri. Deci, domnule, o lege în vigoare, e din 2010, legea Duție. responsabilității fiscale din 2010. Poate și legea asta, ca orice lege din România, are chestia cu, și cu excepția. Nu, legea are... asta spune nu. Okay. Legea, tocmai pentru că parlamentarii și partidele sunt tentate să umble la salarii așa, înainte de alegeri, nu există în 2010 s-au adunat, nu știu cum, au fi reușit și au zis, băi, hai, că dăm de acord. Cu 180 Iacu, de zile, deva. da, cu 180 de zile înainte de alegeri, băi, nu mai umblăm la salarii. Adică, băi, șase luni, măcar șase luni înainte, nu umblăm. Ce ai făcut? <l> mai e cât? Pe 11 decembrie? Mai e cam o lună, așa. e Că nu mai sunt șase da. luni. Mai o lună. Lege? <l> <l> Haide, tot de treabă. ne încurcăm noi de o lege? Păi, dar noi suntem Parlamentul, da, da, da, da, da. Bine. Deci, veți auzi un dialog între un domn și o doamnă. E doar un pasaj. Discuțiile sunt destul de tehnice. Mă rog, e un pasaj care descrie perfect atitudinea politicienilor. O să auziți acum un dialog între un domn și o doamnă. Doamna este Iolanda Stăniloiu, care e secretar de stat la Ministerul Muncii. Domnul care îi răspunde și o ia la mișto este președintele Comisiei de Muncă, deputatul PSD de Vaslui, Adrian Solomon. Despre domnul ăsta o să mai explicăm cine este domnul respectiv. Doamna de la Minister spune că nu sunt cunoscute modificările pe care le doresc parlamentarii. Deci spun, domnule, vreți să faceți niște modificări, dar nu, niște amendamente, dar nu ne-ați zis să facem niște calcule, să spunem dacă se poate sau nu. Și le cere parlamentarilor să precizeze sursa de finanțare. Bine, dați bani, nu avem nimic împotrivă, dar de unde să dăm bani? Adică precizați potrivit legii, că legea zice zi, da. sursa de finanțare și impactul financiar, că așa obligă legile. Când vrei să modifici, trebuie să spui de unde iei banii și cât costă. Și. Asta este dialogul. Ascultați răspunsul amistos al președintelui Comisiei. Aș vrea să se uh, consemneze că noi nu am primit aceste amendamente. Le vedem acum. Deci noi acum le facem. Da, <laughs> minunat, minunat. Și aș vrea să indice și sursele de finanțare. Mulțumesc. Da, bugetul de stat. Și impactul. Devastator. Și cu atitudinea asta vă rog să. respectiv, domnul Adrian Solomon, care spre finalul discuției, care nu știu de ce s-a oprit, poate reușim să o reluăm, zice ce aveți atitudinea asta. Sunteți bunica, ați venit să ne luați la. Să încercăm să reluăm de aici. Da, fii atent, ia. Asta vă rog să nu mai veniți. Ce cu atitudinea asta vă rog să nu mai veniți. Serios? Dar ce înseamnă asta? Sunteți bunica ca ni da. Deci sunteți bunica care ne ceartă. Asta este problema domnului Adriasului. Asta este șeful Comisiei de Muncă. Și când este rugat să spună, Dumnezeu, ziceți-ne care sunt sursele de finanțare și de unde vin banii ăștia, spun de la buget. Mă. Adică de unde sunt banii? De la buget. care e problema? Bugetul nu e de furat de toată lumea. Noi să luăm bani de aici și să dăm asta. E de la bugetul de stat. Și impactul care e, întreabă expertul. Și ăsta se gândește, n-am niciun impact. Nu știu. Devastator. Adică lașto. Bă, nu-ți-e După aia spune, nu ți -e rușine? Ce ești aici? Mamaia, ai venit să ne iei la mișcă? Ia să nu mai vii pe aici. Nu mai vii tu pe aici, mă, să ne întrebă pe noi de unde ne dăm noi banii. Ce? Înțelegeți? Cam asta este Domnul ăsta, Adrian Solomon, este, cum spuneam, deputat PSD de, la de Bârlad, da. Domnul ăsta are un trecut. El e președintele Comisiei de Muncă acum. Și pe vremea când era guvernul Ungureanu, dacă mă țineți minte, mi răzvan Ungureanu. Pentru un scurt timp, da. Da, pentru scurt timp, domnul contează, era prim-ministru. L-a da, amenințat, da, era cea atunci deputat. L-a amenințat uh, că va avea aceeași soartă ca politicianul italian Aldo Moro, ca premierul Aldo Moro. Există mm. și înregistrarea se da, aude da, destul da. de prost, de aia nu o dăm. Aldo Moro a fost un prim-ministru italian răpit în 1978 de Brigăzile Roșii. Ținut, nu știu, o lună și ceva o static, și în cele din urmă împușcat și lăsat într-un porbagaj, undeva pe o stradă din Roma. De altfel, citit, domnul deputat, dacă știa lucrurile astea? Din... Da, a fost un eveniment super traumatic. Deci, cum ideea de a răpi un prim-ministru al unei țări europene, de a-l ține o static 40 ceva de zile și de a-l împușca și a-l abandona într-un porbagaj? Brigăzile Roșii erau o formațiune de extremă stângă, comunistă. Aia sunt uh, cei care l-au ucis. Bun, și în, în, uh, că, în declarația respectivă, în amenințarea respectivă, că e filmată într-o conferință de presă a Partidului Social Democrat, cu siglă pe spate. ăsta e spune. Și să știți, domnul Ungureanu, aceasta nu este o amenințare, este o asigurare. Adică nu e o posibilitate, așa o. Este o certitudine. Îi zice, dacă vii pe aici, o să ai soarta lui Aldomor. Adică te răpim, te împușcăm, ce contează că ești prim-ministru? Mai vedem. Același domn, într-o altă emisiune, întrebat, la un moment dat, cine este el și ce face el, spune că este un psd adevărat, evident, și este și comunist. Spune așa, da, sunt comunist dar un comunist luminat, unul care acceptă armonia socială și nu are în programul său politic lupta de clasă. Cu alte cuvinte, domnule, eu nu vreau să vă bagă în pușcărie să vă trimit la canal, adică la asta am renunțat. Dar în rest, în rest sunt un comunist. Ce contează? Proprietatea e o moft, vorba domnului Iliescu, banii sunt ai statului să-i cheltuiască, nu stai cetățenilor... Uh... Asta. Deci ăsta este domnul președintele Comisiei de Muncă, care este întrebat atunci când, când e întrebat de unde sunt banii pentru mărirea de salariu, spune, ia să nu mai vii tu pe aici, mă. Ce ești tu? Expert? nu avem noi nevoie de expert, pă. Noi suntem parlamentari. Morning. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. The show. Alege să deschizi bine ochii.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 Gata cu trezitul cu noaptea în cap Între 20 octombrie și 23 noiembrie La Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro Ai cel mai mare Black Friday ever Continuăm runda a treia Cu 600 de lei reducere La cuptor încorporabil Whirlpool Din cristal negru Cu al șaselea simț și autocurățare catalitică La numai 1399 de lei Vino în magazine și pe Mediagalaxy.ro Pentru oferta completă de Black Friday Welcome.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 Profită din plin de ofertele Metro. Până 9 noiembrie te așteptăm cu oferte incredibile. Ai pilotă matlasată, dimensiune XXL, la 49 de lei și 99 de bani. Aragaz Technoton, cu 4 arzătoare, la 429 de lei. Și televizor Sharp, LED Smartful HD, diagonala de 139 de cm, la 2099 de lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil și nu include alte promoții. Detalii în magazin. Accesul în magazinele Metro se face pe bază licitației de client. Articol disponibil și pe Metro Magazin online. L-am găsit, în sfârșit. Arată bine! Îmi mângâie talpile. De abia aștept să fim împreună la mine în grădină. Și știi cum m-a cucerit? Cu o! Lasă-te ispitită de pavajul Semel Rock. Vino și tu în magazinele partenere Semel Rock Și cedează calităților sale la prețuri cu totul speciale Semel Rock. passion for paving Dacă ne trimite banii în străinătate duminică E normal să putem folosi tot duminica. Și dacă îmi trimite 500 de lei E normal să ajungă la mine tot 500 de lei Și când primesc banii direct pe card E normal să nu conteze de la ce bancă îl am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 Ai o afacere în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii sau zootehniei, te interesează cele mai noi produse și echipamente din domeniu? Vino la Indagra, cel mai mare târg internațional de profil organizat în România. Indagra, 26 noiembrie, la Rome Expo, eveniment organizat sub înaltul patronaj al președintelui României, în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România. Se apropie taxiul și vrei să-i faci cu mâna. Dar, dacă te uiți mai bine, vezi că neagigi e de fapt plin.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 Ce-ar fi dacă am socoti cât produc românii din diasporă? Am raportat suma la PIB-ul nostru? Și cum ar fi dacă i-am întoarce pe români acasă? New Money are răspunsurile. Citește New Money fața nevăzută a diasporei. 85 de miliarde de euro. Miliardele care nu se văd și povestea lor. În noua ta revistă de business din 24 octombrie. Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multe inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în mega să vezi ce ți-am pregătit. În perioada 3-9 noiembrie ai De la cotele mea de vacă 500 de grame la doar 15 lei. De fish tent care să fiartă 300 de grame la doar 55,81 lei. Și home garden macrofilene în ulei 170 de grame la doar 5,99 lei. Mega image de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale. România În Direct. Alege să înfrunți adevărul. Desințarea timpului de mediu va crea așadar un impact evaluat la un miliard de euro. Nu sunt de acord cu introducerea taxei în prețul combustibilului. Să nu ne că peste încă un an de zile sau peste 3 ani de zile. Da. Să vină oameni și să zic că domne trebuie să măzăm taxa din nou în benzina. România În Direct. Cu siguran! în fiecare zi de luni până joi la 11:30 la Europa FM. Acum poți vedea și asculta România în direct online pe europa.fm.ro. You know hey, hey. like Europa FM. No, bine, de Yeah, yeah, yeah. Maria, Maria. She me of west side story. Going up in Spanish heartland.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 When you told me that you hated my friends The only problem was with you and not them And every time you told me my opinion was wrong and tried to make me forget where I came from And I didn't want to write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't But you still hit my phone up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 8.29 de minute Începe concursul vostru preferat de la Europa FM Alegeți să fii smart Trebuie să trimiteți SMS-uri la 1769 SMS cu tarif normal Cu textul smart, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM Și câștigați un dita mai smart TV-ul în această dimineață Deștept, frumos și deștept. De poți să ți dorești mai mult atât. Și frumos și deștept, și aibă și bani. Asta voi să spun, bănuțare. are vine fără bani, dar părăm. Face economie. Ce? Da, poate un 1 7 ceva. 1769 SMS cu tarif normal. Înscrieți-vă la concursul nostru, mai multe SMS-uri, mai multe șanse de a intra în direct cu noi puțin mai încolo. 10 minute aveți la dispoziție pentru asta. Ce urmează acum este un moment interactiv Aveți ocazia să salvați un destin Aveți ocazia să salvați pe ZAF Fiți atenți aici la mine Notați-vă numărul de telefon că ne distrăm, Profiția. Urmează distracția. Da. 0372069599 Și eu vă explic jocul Jocul este următorul Să devină ZAF vegan sau nu dar Zap... ce-i asta? Eu vreau doar să slăbesc, adică nu da. vreau mai deci, mult decât atât avem următoarea poveste, ieri trebuie să vă povestim un pic despre asta Ieri ne-am distrat copios pentru că Zaf săracu s-a hotărât să slăbească cu sucuri de detoxifiere Eu nu cred în asta cu detoxifierea, mi se pare o prostie, nu vreau să zic despre nimeni Am încerc, să avem mă simt da, suntem dotați cu un ficat, la se ocupă să detoxifice organismul. Da. Zaf mi-a explicat că nu a studiat omul. Ioana, trage microfonul pe aproape să mă da. ajut dacă e cazul. Mi-a explicat că din când în când e nu știu ce și cum o să mănânci și o să bea el numai sucuri. Și noi atunci, Luca și cu mine, i-am spus prietene, dacă vrei să faci treaba oablă adevărată, păi atunci devin un vegan. Mănâncă broccoli fiert. Na. Vărzulici vă vă vă vă mici de Bruxelles. Eu cred că te poți să, poți să te îngrași dacă mănânci la varza de Bruxelles. Dacă Brux Bechamel <laughs> Verzi <laughs> Bruxelles. Da. Și astăzi am găsit o listă de alimente pentru ZAF Și în general asta se adresează tuturor celor care se gândesc să se detoxifice, să devină vegane. Avem o listă de alimente făcute de și nutriționist de ăsta faimos din Marea Britanie Ce alimente are nutriționistul în frigider? Cum să ai o dietă echilibrată fără să te confrunți cu problema kilogramelor în plus? Bun, acum aș vrea să precizez că, din punctul meu de vedere, un vegan adevărat nici nu are dreptul să aibă frigider, ar putea să aibă cel mult cămară. Bravo. Deci pivniță nu -i trebuie... La ce îi trebuie veganului frigider? Bun. Deci, alimente pentru tine, domnul Zafiu, și pentru toți ceilalți. Frunzele verzi. <laughs> de Băi, trebuie, poți să le conservi. dar trebuie frigider. Da. Le peste iarnă, ce faci? Verzi. Serios, verdețuri Mănânci numai puțin, brad dai, nu te mai, stai, nu mai Nu mai fugi Nu, mai, nu te mai ascunde Asta da. este soarta ta Dacă devii vegan Deci, Ia. Băi, suna, să sune veganică Dacă sună mai mulți vegani Decât omnivori În dimineața asta Face radio voting. Dacă zaf devine vegan Deci da. îl pedepsim Îi arătăm da. ce înseamnă Așa Sertarele frigiderului Sunt pline cu frunze verzi Cum ar fi cele de spanac Salată sau broccoli. Băi Zaf Și fii atent, Dacă n-ai economie Dacă nu ai frigider Le pui direct în ghiveci Și, mă duc și Aștept prima să dea colțul ierbii. nu știu e o idee. Luca și cu mine noi preferăm, și noi preferăm alimente vers, cum ar fi mușculețul Wellington în sos de piper verde. Da, <laughs> asta e bun. Alt lucru zaf pentru tine, alge. <laughs> alge, alge. Deci alge, marine alternativă. Tot e, foarte tot mi-mi place mare Azi seama, o să da. stau numai în Grecie O să stai numai, un... te văd ieșind <laughs> din apă, mestecând alge. Sunt foarte sățioase, ci că oferă 15% din nevoia zilnică de vitamina C. Luptă împotriva artritei, asmului și obezității. Mi se pare și firesc că după ce mănânci un castron de la de alge, nu mai e chef de nimic. De Eu mâncat? cred că o rezolv dacă mi-au -mi acvariu. Da. Acvariu, da O să-i spui, Laurei, când te uiți la meci Dragă, tăi și mie algele alea din acvariu Dacă tot ești în picioare Și te duci înspre bucătărie Vezi dacă că au copt algele Să o prăjitură sau o înghețată, da? da? Eu aveam întotdeauna alge în frigider când eram burlac Mamă, frigiderul meu avea niște alge Unele mi se pare că încercau chiar să evadeze da. păta să recon, da Stai că ne-a sunat Petrișor, ca să vedem ce e Bună dimineața, Petrișor! Salut, Petrișor! Salut! E, ești vegan? De... Asta cu veganul se filozofie o zato, glumă. Ba, n-am deci, făcut nimic. E deci. foarte bine, no, sunt omnivor. Așa. În primul rând vreau să vă salut și să vă mulțumesc că faceți emisiunile frumoase. Și că mea am o parte pe dumneavoastră și și da. Am pus mare plăcere din că sunteți și un obiect de divertisment. Da. Și a luzat dacă vreau să devin vegan. Nu poate să îți că nimeni nu ți dă un mare sfat. Să ai atenție când mănâncă că mărul l-a dat. Vreau să te prezentăm alimente Nu, nu, nu. Deci omnivor deocamdată un vot. Mulțumim pare rău că pierdem. Da. Mai avem, mai sunt Ce mai putem să Mai facem așa. Legume congelate. Legumele congelate, legumele congelate sunt la fel de hrănitoare ca și cele proaspete, astfel încât nu ar trebui să existe nicio teamă cu privire la pierderea de nutrienți, zice nutriționistul. Fac bine la dantură, așa crocante, domnul a să a -a Zice Să mai zicem o dată, 0372069599. Nu-i las eu a, să vorbească. Mi -e, nu, mi-e frică un pic. Nu știu Hai ce... să luăm telefon Nicolae, bună dimineața! Salut! Neata, vă salut să trăiți. Să trăiești. Nicolae uh, este list, deci o să fie vegan. Ești. Uh, da, zaf după ce că era pe list, dacă mai devine și, de, și vegan e deja. <laughs> da. Deci tu ești omnivor sau vegan? Uh, cea mai bună legumă e porcul. Mă interesează să fie, deci nu putem să-l dărelezi. Deci e, de deci carnivor. e deci carnivor. E carnivor, clar. Ce Urma? trebuie să mai am în. Uh... Ce trebuie să mai ai? Mai trebuie să ai nuci și semințe. <laughs> Acum, părerea mea. De când deci are retrogradarea pidulețului cu semințe <laughs> nașpa. Da, că mă, nu, mai spărge eu să mânc, să acum unde mă, E la matineu. Păi, mai le pare ce ceva, că se -a mai greu. Nu și semințe. <ră> nu <ră> ca bine nocturnă, da. da. Uite, semințe de câine, păci ce trebuie să ai. Asta s-ar putea să te facă să te simți bine. Nuci, migdale, chia dale, Ce e asta, Chia E o mașină. Da. se semințele Așa. de câine, păi, trebuie pisate, nu? Da, poți să le iau praf. Poți să le și fumezi. Da, să le pisez, da. Altceva. O fierte. O fierte. Este alu. Ieșim din veganism. Da, ai drept. Oule pe... deja deci voie, mă, o luăm pe un drum periculos. N-ai și ne dreptăm spre pui. Mircea, bună dimineața. <laughs> Mircea. Bună dimineața, bună tăiști. dimineața din Timișoara, vă salut. Salut. Uh, Vreau să-i dau un sfat la George. Nu se să poată să facă trecerea asta dintr-o dată. Trebuie să o iei treptat. Aha. Eu sunt lactovegetarian de 2 ani de zile și pot să spun că e foarte greu, într-adevăr. Dar nu e imposibil. Dar, de ce, dar de ce te chinui așa, domnule, dar nu dacă trebuie doi ani? Nu, nu, nu, nu e vorba, de chinuiți. E chiar o plăcere. Ajuns să simți gustul adevărat al fructelor și al legumelor. Auzi? Da. Uh, Mircea, dar există varianta lactovegetariană pentru pleșcavița? Uh, <laughs> dacă e nu... Timișoara. Vai, să fii no. din Timișoara și să fi vegan, frate, ce jignire pentru domnul Mladen. <laughs> la... Da. Am fost și l-am gustat pe domnul Laden cu mult timp în urmă, acum vreo 5-6 ani, de când ești și mâncam de neștiere, pleșcăvița, da, măncam, da. Hai să ne oprim. Mersi, gata. Deci mult, 2 1, 1. 1. l-am trecut la vegani, Păi, pare. jumătate. A... jumi jumacă, e lacto-vegetarian. Că... Băi, să să sune toți vegani, eu vreau să-l fac pe Zaf vegan în dimineața asta. Val îmi dă un mesaj, zice veganii nu sună pentru că ei la ora asta beau clorofilă. Da, nu e chiar așa. <laughs> că, că e Adela cu noi aici. Bună la... Adela. Bună dimineața. Da. Bună dimineața. Bună. Deci eu sunt o leuaică carnivoră. <laughs> <laughs> da. Foarte bine. Da. Și foarte ce recomanzi lu Zaf? Că vrea să se detoxifice cu broccoli fiert, cu astea. Păi, poate să facă acest lucru prin, suc de, prin uh, suc de fructe dimineața, dar totuși nu-i recomand da, să da, treacă da. să fie. Ce fa no, mai mi pe seară. Formă. Păi, da. Da. Ce bărbat e lacto-vegetarian ah, sau vegan? Acum da, hai să Camdana... Ta mai zic? 4 mm, Da, ce mai avem? E 3-1. După ouă care nu se pun, zicem. După, că... După ouă este... Sunt, așa, avocado. avocado. Fructele de avocado, care au grăsime sănătoasă, care ajută la arderea grăsimii de pe burtă. Asta s-ar să-mi placă. Da, de jumătate bună care o bate pe aia, știi? Da da. da, da, da, da. De jumări de avocado, din grăsime de avocado. Bine, acum, eu cred că avocado nu mănâncă uh, vegani, din moment ce avocado are grăsime, veganii nu pot mânca avocado decât de Crăciun. Și da. probabil că au discuții de-astea <laughs> Iubitule, putem să nu tăiem avocado ăsta, că m-am atașat de el, uite ce drăguț e. Da, și cred că frumos. Patrick, bună dimineața! Salut, Bun, Patrick! Bună dimineața! Bună! Vegan! Vegan! vegan da, da, explică iluzavul punctele de vedere. Instructor nutriționist. Explică, iluzav, care sunt avantajele. Păi și care e calea asta? Da. Avantaje? Sunt numai avantaje din punct da. de vedere al sănătății. Da. Toate produsele de origine animale nu duc decât la boli de inimă, infart, depuneri da. de, de grăsimi pe artere, da. diabet. Da, dar sunt atât de gustoase. Sunt gustoase, da. asta din cauza procesării lor. Prin ardere și așa mai departe Da, o ceafă de porc este, la grătar Exact, mm. ceafa de porc la grătar Mirosul pe care le emană Îți dă impresia cât de bun iese da. De fapt nu este. Doi, de fapt. Auzi, ce am Patrick, ce, este. ce ai mâncat dimineața? Deocamdată n-am apucat să mănânc nimic Acum sunt în drum spre sală Păi tu ești instru instructor nutriționist Așa ne înveți să nu mâncăm nimic dimineața? La prânz ce-ai de gând să mănânci? Probabil niște fasole Fasole, mm. în chioră ia de poftă. Mm. Da, merci, Patrick! Bine, Patrick, îți hai, mulțumim. 2 la 3. Și o mai avem și pe Gabi, hai să vorbim și Bună pe Gabi. Bună, Gabi! Bună dimineața! Bun. Bună! Gabi de la CDU. Bună. Bună, Gabi! Vegan e... sau. Nu, sunt vegană, dar vreau vrea să vă zic un ban cu chestia, cu mărirea de salariu. Ai nu ne zice cu mărirea de salariu acum, că e trecută. E... Am trecut de chestia. Da, Simt deci ai scăpat. Hai ai scăpat. Deci este... nu mă fac vegan? 4 la 2. Da. Nu te faci, aș vrea să le citesc ascultătorilor un mesaj trimis de tine pe grupul nostru de WhatsApp, Am care se cheamă Boyzone deșteptăciunea. Și pe care Ioana nu-l cunoaște e numai pentru băieți? Da, deci ieri, după ce am discutat noi una alta, am mai schimbat alta și la un moment dat, Zafiu nu prea participa la discuție. Eu da. cu ca mai mult? Știi de ce? Pentru că ieri, la, pe la 11, așa, am luat primele guri de. Da. Din ce am, din din a trebuit să brocoli. beau toată ziua. Așa. Dar, nu a fost cu mere, cu a, morcov, cu neclare deci, roșie, cu nenorocire. Toată ziua s-a concentrat. Și după aia a mai stat două ore da. și am mai luat niște pahare și, și am înțeles. început să mă mețările Am luat la ora 18, după ce s-a hrănit toată ziua sănătos, cu brocoli fiert și Așa. sfeclă și ce mai mâncam de-astea, da, de Zaf trimite următorul mesaj fără niciun comentariu și fără virgulă, fără semne de punctuație, fără nimic. vi citesc, este absolut autentic. Cârnați, șuncă, ciocolată, pâine, carne, pleșca, vița mici, paste, vita, ardei, plus sarmale, frigărui, ciorbă, șnițel, porc, mușdei, pui, supă. Atât am vrut să spun despre efortul lui, a devenit vegan. Dimineața 8.45 de minute Uite, spora, mi se pare că ai spus Chipsy Kings, nu? Chipsy? Chipsy? Zic, -a la Chipsy. Zis, da? Bine, discuțiile au continuat în studio cât am ascultat Chipsy Kings despre ce am putea mânca cât ar trebui să mâncăm și lucruri de genul ăsta Deci noi fiind cunoscuți aici și ca o echipă care nu vorbește de mâncare niciodată, da, adică da. Luca și cu mine n-am discuțiile astea Nu, dar am întrebat-o pe Ioana, de exemplu, ce mănâncă azi Ioana, mănâncă, că... Ioana mănâncă puțin și, și des, nu? Cam asta e. Am zis bine? Auzi, puțin și, și des Lasă și... ce mănâncă, Ionăi, așa să spui aici ascultătorilor ce-ai mâncat toa seară. Se Nu aseară. Seamă puțin. Nu, nu, nu, și... spune! <laughs> Zi! Cinci migdale. Prăjite în... sau rude? Să nu vă gândiți la 5 migdale. În momentul cinci în care migdali. Zaf a zis că a mâncat 5 migdale aseară, eu am zis lui Luca, măi, trebuie să învățăm butoane că asta o să leșine așa și o să cadă cu capul pe mixer. Și va trebui să facă cineva emisia. Nu, mă, că mănânc normal. Problema e că uite, Ioana, Ioana mănâncă de exemplu cât cât o ciorbă de văcuță și eu am intrat o ok și după aia, ei, păi, ce nu, atât, e tot. Deci cam am în două zile cred nu că Nu trebuie să te saturi, trebuie doar să nu ți mai fie foame. Cam în două zile cred că scapi la niște cose asta ăsta semnalul de mâine. barbecue? Cred că asta e emergency. Da. că Luca, hai să luăm costele alea barbecue și da. să aducem da. să mâncăm Săptămână în biroul la. Zaf. Facem. facem o intervenție. Alege să fii smart la Europa FM. Vă avem alături de noi pe Alina din București. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci Alina? Mă bucurați dimineațele. Vă mulțumesc din suflet. Să, ce ai mâncat Sunt azi? O emoționată. Tocmai <laughs> ce m-am trezit și beau o cafea. Ah, deci nu ai mâncat nimic. Și tu, nimic tu? Bine. bravo. Cafeaua fără zahăr, da? Fără zahăr. Normal. Să-i simțim gustul plin? <laughs> Cafeaua anagă. Are o urmă de calități, Luca știe. Luca știe după deplasarea la Cluj. Bun, Alina niște emoții nu trebuie să ai emoții, că tu alegi domeniul E simplu, noi îți oferim trei domenii Tu alegi domeniul pe care îl preferi astăzi Iar de acolo, mai departe Trebuie să spui doar, doar dacă e adevărat sau fals Vis-a-vis -vis de ce spun eu Sigur da? Da? Nu e greu, ai, văzut, ai ascultat concursul zilele astea? Sigur Știi despre ce e vorba, da? Da. Câte SMS-uri ai trimis astăzi? În fiecare zi câte unul. În fiecare zi câte unul. ce îmi place mie de. Pe marți, începând Am inteles. Bine. Fiată, în Alina astăzi avem trei domenii. Și astăzi avem trei domenii. Invenții, Istorie, Zoologie. Nu te grăbi, gândește-te bine la ce te-ai te putea uite, Invenții, tot soiul de chestii, da? Interesante, Istorie, dacă ți a plăcut, Vlad, uite, Vlad ar fi ales istoria N-am nicio îndoială. Sau zoologie, cum ar alege Luca da. Să duce des la grădina zoologică Și poate și de asta Nu știu Gândește-te, unde te descurci tu Cel mai și cel mai bine Ce îți place cel mai mult Cu ce te ocupi? Uh, sunt agent comercial Agent comercial, deci ți s-ar potrivi Matematica Da nu știu, zic matematică speciale. Sau comerțul. Da. Sau comerțul, da. Scoate capitolul matematică speciale. La școală ce ți-a plăcut cel mai mult? Mmm, mai poți să spun. vacanța. Vacanța, da. Aș de istorie. Istoria. A, oليو. Da. Păi bun? Asta zic istoria. eu. Istoria. Vrei să te răzgândești? Nu știu, sunt între zoologie și istorie de ăsta. Am fața în pace și așa are emoții. istorie foarte bine. Da, istorie sau zoologie. Invențiile le-am dat de o parte le zoologie. Zoologia, au sucit. S-a sucit. Aoleu. Cum e zoologie? mult mai bine. Acum știi cum e, Vlad, Vlad. te poate plimba la nesfârșit între istorie și zoologie acum. Vlad este fantastic. să da, mulțumesc. Mă bucur. Zoologie, Alina, da? Da. Alina, fii atent, ai 8 secunde să-mi răspunzi la o întrebare din zoologie. Multă baftă! Mulțumesc! Alina, spunem, gavialul este o specie de crocodil. Adevărat. Caviarul, e o specie <sus> de crocodil? Caviarul, am înțeles, gavialul. Gavialul. Și câte picioare are? 4. Eh, unde trăiește gavialul ăsta? În apă. Nu <sus> că e fals. Auzi? A. Dar eu aș vrea, nu putem nu putem, nu poți să găsești Trebuie să plătim drepturi de autor Vreau și eu, am înțeles că sunt niște domni guta, nu știu ce, vigelie Care fac de-astea, adevărat! Așa e? Există? Adevărat! Adevărat! Lucra Alina pe cali mai avea, Alina! Alina! Nu știu cum să spun Dar ai câștigat! Mă mulțumesc! E surpriză, fantastică, mă mulțumesc! Nu ai grezut niciodată că pot câștiga la un astfel de concurs. Bravo, bravo! Mă mulțumesc din suflet! Gavialul, o specie de crocodil. Ai avut dreptate, eu la Smart TV la National Geographic, la alea, să-l vezi cum trăiește el. Da, Luca, știu, am un copil așa. si viața da. și emoțiile gavialului. Stau foarte des cu, cu ea. Da. Mă mulțumesc din suflet! Felicitări. Alina e din nu vine să cred. Bravo. bravo! Să te uiți cu Da, viața Bravo! Vă mulțumesc, bine. Bă. Bă. Ești foarte drăguță. Bine. Cred că ai intrat în promo. Bine, Alina, felicitări. Alina a câștigat în dimineața asta un Smart TV și, vou și vouă vi se poate întâmpla minunea asta. Trebuie doar să fiți puțin atenți și să intrați în jocul nostru în fiecare dimineață. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Events.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 Cum ajungi de la 20% la... 50%? 50%! aceasta întrebare întrebarea în business. Acum ai și răspunsul.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 Profit acum de super ofertele săptămânii la Penny Market. Chogheta, ciocolată diverse sortimente la doar 2,29 lei, și ciocolat praline sortate 400 de grame la doar 6,49 lei. Ofertă valabilă în perioada 2-8 noiembrie, în limita stocului disponibil. Penny, știi ce ne place! O strângere de mână este mai mult decât un salut. Este gestul care îți spune totul va fi bine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 Este Black Friday la Altex, cu mai multe oferte pentru mai mult timp. Fără teamă că cineva știe un preț mai bun. La Altex ai calorifer electric media cu 9 elemente și 3 trepte de putere la prețul de Black Friday de 159,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Că Lucoil aniversează 25 de ani pe plan internațional, cadourile vin mai devreme. Până pe 11 decembrie, orice tranzacție de minimum 100 de lei îți aduce suplimentar 25 de puncte cadou pe cardul tău Club Lucoil. Alimentează în continuare în benzinăriile Lucoil și poți câștiga la finalul campaniei carburant suplimentar. Campania se adresează posesorilor de card Club Lucoil. Astă era erai în vacanță, te trezeai la ora 10 și auzeai asta. Acum te trezești la ora 7 și auzi...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 E contagios de frumos! Colecționează cei 16 magneti Hayos și completează-ți albumul troli. În plus, ai o nebunie de bucurie! 32 de ornamente de brad în pliculețele cu troll! Adună 30 de puncte și ai 50% reducere la cumpărarea unei jucării de plus, Poppy sau branch! Cum faci toate astea? Cumpără produsele partenere special semnalizate la raft sau cumpără tot ce te bucură! Te așteptăm într-o lume trolifică în magazinele Carrefour, Market, Bila și Express!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 Aținează cei 16 magnet și cele 32 de ornamente de braț. adună 30 de puncte și ai 50% reducere la cumpărarea lui copii sau branch. Cum faci toate? Cumpăra produsele partenere special semnalizate la RAP sau cumpără tot ce te bucura! Până pe 6 noiembrie, cumperi mașina de spălat Beko la 139,9 lei, și primești un cupon de cumpărături de 200 de lei și 5 pliculețe cu troli. Pe 3 și 4 noiembrie, cumperi detergent automat pe. 13 kg la 85,9 lei și primești un pliculet cu troli. Și în plus ai file de ton roșu la 4,39 lei 100 de grame. Carrefour pentru o viață mai bună! Nu știi niciodată unde te duce o idee, dar știi că de important e drumul până când ea devine realitate. În țara lui Andrei ne dorim ca orice idee bună să-și găsească drumul.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 Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora nouă! Lucian Bobescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Lucia! Bună dimineața, temperaturi în scădere față de ieri, dar normale pentru această perioada anului. Maximele de azi între 6 grade în estul Transilvaniei și 15 în lunga Dunării. În jumătatea de sud a țării avem cer noros cu ploi slabe pe arii relativ extinse, iar la munte precipitații și sub formă de lapoviță și Ninsuare. În capitală, cer înnorat cu ploi slabe, un vânt care suflă slab și moderat, iar maxima nu va trece de 12 grade Celsius. Consiliul Național al PNL a validat în unanimitate atât desemnarea lui Dacian Cioloș ca propunere de premier, cât și preluarea principiilor Platformei România 100 în programul de guvernare al partidului. Președintele PNL, Alina Gorghiu. Îi mulțumesc încă o dată primului ministru că a venit alături de noi să-și prezinte platformă. Suntem partidul care a susținut guvernul domniei sale un an de zile. Avem convingerea că bună credință și dorința de a face bine unei țări sunt lucruri suficiente pentru a obține un suportul unui partid, chiar dacă nu ești membru al Partidului Național Liberal. Vreau să mai spun un lucru, să nu uiți. Domnule Dragnea, nu veți fi niciodată prim-ministrul României. Prezent în fața Consiliului Național al PNL, premierul Dacian Cioloș și-a spus că schimbările prin care a trecut formațiunea îi dau convingerea că pot lucra împreună. Cred că nu putem să ne asumăm schimbări la nivel colectiv atâta vreme cât nu începem schimbarea cu noi înșine și cu modul nostru individual de a aborda lucrurile. Dumnezeu ați avut într-o vreme un slogan care spunea ceva de genul să schimbăm lucrurile prin noi înșine sau să facem lucrurile mai bune prin noi înșine. Cred că se potrivește mai mult ca oricând această idee dacă reușim să dovedim fiecare separat și toți împreună, că putem să punem în practică. De altfel, premierul a confirmat și participarea la mitingul PNL de la sfârșitul acestei săptămâni, duminică ora 17, chiar dacă nu agrează folosirea imaginii sale în afișele liberalilor. Da, e aceeași idee de a putea transmite aceste mesaje, de a putea explica ceea ce am pus acolo pe hârtie. Cred că e o modalitate bună, nu pentru a merge în campanie electorală. Campania începe din data de 11, dacă de nu 11. mă șer. Eu am pus pe site platforma cu acele idei, cu fotografia, încă o dată. Nu avem un contract de drepturi de utilizare a imaginii. Sigur că aș fi preferat să nu fie folosită imaginea mea, dar dacă imaginea mea este asociată cu ideile pe care le-am propus și cu această platformă, yes. cum să spun. În alte ordine de idei, serviciul secret al Ministerului de Interne se reorganizează. Noua structură se va numi Direcția Generală de Protecție Internă și va funcționa tot în subordinea Ministerului, dar va avea atribuții în domeniul securității naționale, se arată în ordonanța de urgență adoptată de guvern. O altă noutate, personalul va fi format din militari. Instituția va fi controlată de Parlament, așa cum se întâmplă în cazul SRI și SIE, iar arhiva DP va rămâne la Ministerul de Interne, la fel și lista ofițerilor acoperiți, după cum a declarat ministrul de interne Dragoș Tudorache, merge mai departe fostul președinte Traian Băsescu și soția sa Maria Băsescu vor depune astăzi jurământul pentru obținerea cetățeniei moldovenești. Ceremonia va avea loc la Ambasada Republicii Moldova de la București începând cu ora 16. După depunerea jurământului Traian Băsescu și soția sa vor depune actele pentru a-și obține pașapoartele moldovenești. Cererea de obținerea cetățeniei Republicii Moldova a fost depusă de către fostul președinte și de soția sa pe 10 martie, în luna Iunie li s-a acordat cetățenia, însă actul a fost contestat de candidatul la prezidențiale Igor Dodon. Curtea Constituțională de peste Prut i-a dat câștig de cauză lui Traian Băsescu. Este ora 9 și 4 minute, știrile Europa FM la final alege să fie informat și de pe internet, știrileeuropafm.ro. Vă las în continuare cu George Zafiu și Vlad Petren. Lucian, mulțumim! 9 și 4 minute, sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Real Madrid a remizat 3-3 la, la varșovia cu legia echipă care până seară marcase un singur gol și încasase 13 în grupa F a Ligii Campionilor. Deținătoarea trofeului a deschis scorul în Polonia din primul minut de joc prin Bale, iar Benzema a făcut repede 2-0. Legia a revenit spectaculos și a ajuns să conducă cu 3-2 în minutul 83 toate golurile cu de la distanță, dar Kovacic a egalat repede. Meciul s-a jucat fără spectatori. Borussia Dortmund a învins-o între timp cu 1-0 pe Sporting Sabona și și-a asigurat deja prezența în 16-mile de finală din această grupă. Juventus a fost egalată în minutul 85 de Olympic Lyon după ce Iguain a deschis scorul din debutul meciului de la Torino. Scor final 1-1. FCS via Dinamo-Zagreb 4-0 este celălalt rezultat din grupă. Asemonaco s-a impus cu 3-0 în fața lui TSK a Moscova cu toate golurile marcate în prima repriză iar Bayer Leverkusen a câștigat surprinzător la Londra 1-0 cu Tottenham. Campioana Angliei Vesta City rămâne neînvinsă în grupa G aremizată 0-0 la Copenhaga iar FC Porto a trecut cu 1-0 la de FC Brugge, care are înfrângeri pe linie. Thank you very much, Luca. You're welcome. 5 minute. Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi peste doar câteva minute în deșteptarea. Mm -hmm. Pe aceeași învință în și 9 minute. Există ziua acelii în China. O să dezvoltăm subiectul puțin mai încolo în deșteptarea. Avem judecata de joi Cristian Tudor Popescu la Europa FM. De alegeri populația e prostituată pe care politicienii ca să-și poată face mendrele cu ea patru ani o plătesc. Dar nu din buzularul lor, că n-au nebunit. Târgul e așa. Noi dăm în voi cu bani din bugetul vostru și așteptăm să ne votați peste o lună. Suntem artiști ai poporului în corupție, pe noi nu poate să ne ia DNA pentru că mituim legal națiunea cu banii ei. Cei care critică legislativul pentru tăierile de taxe și umflările de salarii le numesc pomeni electorale, ceea ce este inexact. Pomană dai cuiva fără să aștepți altceva decât poate să te pomenească în rugăciunile către Domnul. În vreme ce darul de bani de la aleși, e o șpagă pe față cu scop precis. Alegeți-ne, alegeți-ne din nou. Faceți-vă că nu vedeți și nu știți cât suntem de hrăpăreți, egoiști și hoți, că n-am făcut nimic pentru voi, în schimb am adunat pentru noi, că suntem incompetenți și responsabili, gușați și mârlani, sau că pur și simplu nu ne cunoașteți. Răspundeți în sondaje în proporție de 70% că susțineți lupta împotriva corupției și votați-ne pe noi, corupătorii de partid și de stat, dacă se poate, tot în proporție de 70%. Când băgați în urnă buletinul de vot, Puneți-vă pe frunte nu numai eticheta de prostituați, ci și pe cea de prostificați, căci vă bucurați de o mărire salarială pe hârtie, fără acoperire bugetară, într-o slujbă care mâine ar putea să dispară, în vreme ce, dacă există, banii rezultați din creșterea economică plasați nu în șpagă electorală, ci în investiții de dezvoltare, pot să vă păstreze locul de muncă și să creeze altele noi. Fiți fericiți că se șterge taxa Radio TV. Nu veți mai avea posturi publice, veți avea posturi guvernamentale, mai politizate, mai propagandizate și mai proaste, dar plătite tot de voi. Dați lavă obșteescului sfârșit al taxei de mediu. Cu banii ăștia în buzunar, sunteți liberi să vă îmbolnăviți mai lesne de mizeria chimică din jur și să nu vă ajungă pentru doctori și medicamente. Dar ce-ați zice de o lege prin care să se interzică Parlamentului să voteze orice sporuri salariale, creșteri de pensii, scutiri și anulări de taxe în ultimele șase luni înainte de alegeri. I-ați vota pe cei care o propun? Mă tem că nu. Așa că sloganul general în aceste alegeri, ca în atâtea altele, va rămâne exact opusa vorbei lui Nenea Iancu. Națiune, fi deșteaptă! Rostiți-o dumneavoastră! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Între 3 și 6 noiembrie la Selgros ai 25% reducere la achiziția oricărei lăzi frigorifice sau congelator arctic din sortiment, cu excepția articolelor din alte promoții. Ca să fii în ton cu anotimpul, vină la Selgros. club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Indagra Food, târg internațional dedicat industriei alimentare, se desfășoară la Romexpo între 2 și 6 noiembrie. Cele mai noi echipamente, tehnologii și produse din industria alimentară doar la Indagra Food. 2-6 noiembrie. Eveniment organizat de Romexpo în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România. Mai multe detalii pe indagra-food.ro Luni e greu să mă trezesc Marți deja simt cobusesc. Mierpuri e o zi prea grea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 The Media Galaxy. Acum ai de unde alege. O vedeți pe doamna bosunflată? Deși nu mai e nimeni cu ea în mașină, doamna Roxana...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 Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim, te așteptăm în Mega să vești ți-am pregătit. În perioada 3-9 noiembrie ai. Rău-Ren, dulceață, vișine, 350 de grame la doar 7 99. Lei. Și Joey XXL, Napolitană cremă diverse sortimente, 46 de grame la doar și lei bani. Mega images, de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale. Piesă cu piesă, afacerile unei multinaționale au prins contur și forță în România. Numai că o parte dintre mutările companiei, de la relațiile cu regimul de dinainte de 89 la investițiile recente, au fost și rămân controversate. Află totul din New Money, noua ta revistă de business. Fem 9 și 24 de minute. Am promis că mergem în China. Da. Știți care este... Nici o zi fără chinezi. Cea mai mare zi de shopping online din lume. Cea mai mare și mai mare și mai mare și mai mare. Întâi martie, aici zice. Nu, februarie... Ziua celibatarilor din China. Ziua celibatarilor, Ziua celibatarilor, Ziua celibatarilor din, din China. Aia. Este o invenție totală de marketing. E... Ziua când celibatarii le fac cadouri celibatarelor Eu așa Cum înțeleg ar asta Da, da, da, da. da, da, da. Mamă, când o să descopere chinezii triada 14 februarie 1 martie 8 Martie am încurcat Atunci te da. Deci, asta e Este un eveniment creat în 2009 De site-ul Alibaba Care este un site deținut de un investitor chinez Un site ăsta de shopping online Uriaș puțin, Alibaba chinez Uriaș Da, site-ul Alibaba este uriaș tehnici de marketing, este un eveniment gigantic de shopping. Anul acesta estimările spun că se vor vinde produse în valoare de 20 de miliarde de dolari. Anul trecut au fost de 14 miliarde de Când dolari. Când o zi? Nu, pe cât durează evenimentul respectiv. Uh -huh. În primul minut din ediția 2013 zice Hot News, s-au vândut mărfuri în valoare de 16 milioane de dolari. Primul minut. Iar în primele 6 minute, 160 de milioane de dolari. În întreaga zi, în 2013, 5,7 miliarde de dolari. În 2014, 9 miliarde. Anul trecut, 14 miliarde. Anul acesta, vânzări cu 40% mai mari în ziua celibatariilor. Asta e. Deci totul e să ai un site. Pe blogul tău nu merge să faci asta? Dar ar fi o treabă. <laughs> <laughs> da, și nu iau decât 10%. <laughs> A, <asta> e. <laughs> comision. Da. Acum, că ți-am dat o idee, îmi dai și mie un voucher de discount. Da, oricum, există un avantaj din faptul că este totuși un eveniment promovat online, așa, un soi de Black Friday chinezesc pentru că noi, bărbații, știm că cea mai lungă zi, cea mai mare zi de shopping e când iei salariul și te duci cu soția la mall. Aia e o zi care nu se mai termină. Este o zi nesfârșită. Este cea mai mare zi se de Se termină cupărători. repede. Sau? <laughs> so, Ai noroc? Da, se termine repede. Nu. No, partea complicată este când durează și mult și rămâi și fără bani. Adică nici măcar n-ai satisfacția că îți mai rămâne niște timp liber. De la caz la caz. Măcar atât. 9 și 27 de minute Vreau să ascultăm Loredana și Deep Central Știu că știți că au o piesă nouă Se numește Unde ești? Loredana și Deep Central vin mâine dimineața În deșteptarea În garajul Europa FM Ca să ascultăm piesa asta frumoasă și nu numai Unde ești în deșteptarea? Bună dimineața! Am visat că alerg pe o rază, Că pășești printre noi Poi la mine un desor în fericirea Cum să te privesc spune unde ești? Miara junge, zâmbetul tău cu subțeles, hei tu unde? Ești? Unde ești, Lora Dana? Și Deep Central mâine dimineață live în deșteptarea din garajul Europa FM. 9 și 30 de minute. Despre școală un pic, dacă da. tot e vacanță. Scuzează, profesor. Există un manual de educație civică la clasa șapte? din care elevii pot afla o mulțime de lucruri interesante, scumărgându-l. De exemplu, în acest manual, scris de altfel în 1999 și republicat în 2015, fără modificări, elevii află că, și citez, următoarele alegeri locale și generale vor avea loc în anul 2000. Asta, asta ca să știe și cei mici de acum, de povestea aia cu noi în anul 2000. Da. Când și nu de vom asumelea, fi copii. tot din acest manual, că partidele care își vor disputa întâietatea sunt... CDR, mai uh. minte, convenția democrată, că, USD, oh. mine, și PDSR. Da. Deci n-aș vrea să stric sur surpriza nimănui, dar spoiler, da? să știți că a câștigat PSD. <laughs> mă rog, atunci se chema altfel, dar PSD da. a câștigat în 2000. Da. O altă descoperire. Copiii pot afla că și citez în prezent Uniunea Europeană numără 15 membri. În loc de 27. Asta, 27 așa? sunt acum, da. da. E un mic manual de anticipație, aș zice, având în vedere starea Uniunii Europene. Și tot la refitor la Uniunea Europeană și la statutul României față de Uniunea Europeană, încă o dată, manualul scris în 99, noi am intrat în 2007 în Uniune, iată ce scrie într-unul din manualele de clasa 8 -a, în capitolul Patriotismul și Uniunea Europeană. Aflăm că, și citez, România, țară asociată la Uniunea Europeană, a fost invitată la summitul de la Helsinki din decembrie 1999. Să înceapă negocierile de aderare la Uniune. Acestea vor dura câțiva ani și vor avea ca rezultat alinierea legislației românești la cea europeană. Lucrează, băieți, în continuare, da, cred, la cred treaba asta. Că... O să asta nu manual, sigur, nu manual de istorie, <laughs> pentru că relatează foarte bine cea și anticipează niște lucruri. E manual de călătorie în timp, cred. Cam așa pare să fie. Sau... Vuelve color con verte Y el deseo de tenerte Es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves De tu mano por la senda Y atravesar el bosque Que divide nuestras vidas Soñadora, esperanza de mis ojos. Siento mi vida no tiene sentido. Si mi vida es como un remolino de cenizas que. mente os labios de lo 35 de minute, numiți cel puțin o asemănare între Claus Iohannis și Masa Tăcerii. Fotografia aia a fost grozavă. Domnul Claus Iohannis stând pe un scaunel la Masa Tăcerii și privind în zare. Da, ca că aștepta nota. Era o ironie formidabilă. Bun, eu mi-aș fi dorit ca aia să fie o autoironie, să fie o glumă. Bă, ar fi fost tare. Deci, da, Marele da, da. Mut, știind că îi se spune Marele Mut și că îi se reproșează că nu vorbește nimic și că e așa, da. să se ducă la masa tăcerii să pozeze. Deci, bă, deci ce glumă mișto ar fi fost dacă ar fi fost intenționată. Da. Dar, dar mi-e teamă fie. că nu. Mi-e teamă că nu. Și s-au dat nenumărate ocazii, adică măcar, chiar și după aia, ar fi putut să o interpreteze. Ar fi putut lase senzația, știi? Da. să spună. Păi, de fapt era o glumă. Ha, ha, ce tare a, nu v-a sprins. am făcut. Bă, nici măcar atunci. <laughs> nu. Zilele trecute l-au întrebat gazetarii. Cum a fost cu povestea, cu să l-au prins pe undeva? Domnul Claus Ioan, acum președintele nostru, a mai zis să se apropie campanie electorală și a ieșit un pic din muțenie. Mai El zice câteva vorbe. Îl aud și în jurnalele de știri și în astea, da, vorbește zice, foarte zice, mult. Zice, domne, da, zice. Recuperează. Recuper... <laughs> recuperează. Vrem că tratamentul da. nu dă greș. Și l-au întrebat gazetarii, domne, dacă a fost amendat pentru respectivă și am avut un soft ceva, o instalare de soft. Dacă a fost amendat pentru poza de la Târgu de ceri, da. da. și a zis, nu am fost amendat n a zis așa repede, dar eu nu mi-am zice că n-am fost amendat nici nu cred că s-a pus problema răspunsului și după a spus deloc. discuția are substrat electoral ok da. asta n-am înțeles dar mai studiez mai nu știu ce, după care au adăugat în felul următor asta este formidabil dacă, brân... dacă Brâncuși n-ar fi, să... fi vrut să se așeze nimeni pe acele scaune, probabil nu le-ar fi pus într-un parc public, ci într-un muzeu închis, a apreciat Iohannis. Da. Ia de aici. Asta e. De unde? Mie mi se pare că asta e o logică foarte bună. Adică, de exemplu, și Șunca. Dacă Șunca n-ar fi de mâncat, n-ar pune o lume în vitrine. Corect. La magazin. Nu? Adică, Auzi, da... Dacă banii n-ar fi de cheltuit... Nu i-ar pune nimeni în bancomat. Problema e că sunt pozite. Asta-mi aduce aminte de un șofer de pe vremuri care venea și cerea mi o țigară, șeful. Și spuneam, bă, da, vezi că au la colț, sunt la magazin. Da, șeful de da, e păzite acolo, știi? Așa și asta. Și cu scaunele astea, bă, dacă sunt acolo și sunt scaune. Da, și tot ajungi la ele. Stăm e de statele. l imaginez pe Claus Iohannis să-mi vizite la Cascada Niagara. <laughs> Serios <laughs> acum, dacă are siamponul la el este circa. care? cu Vlad Petranu și George Zafiu La Europa FM.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 So I gotta know best that you're beautiful inside. Toes on a fast, car moving fast, come take the wheel and drive. ta se marti dangerous 941 de minute la la fel și știrea următoare. Da. Pentru toți oficialii care prind de în străinătate pe bani publici, rugămintea este fiți atenți ce faceți acolo, da, fiți vigilență. Da. Oricum nu faceți nimic, măcar nu faceți rău. Știți ca la medicină primul non nocere. Deci mai întâi de toate vă băieți, nu faceți rău. Da, dar nici după prima roșie a care o să vorbești n-a făcut nimic, cred. Da. Crezi că n-am făcut Ai, nimic? Nu, îmi place să cred că n-am făcut nimic Eu cred că a făcut Crezi? ceva, dar nu aș vrea să știu ce Că uite, am căutat, aici scrie Că e primarul orașului Murgen din Vaslui da. am, că, am căutat, am dat search pe Google Murgen, da. să văd ce scrie Care e prima informație despre care Murgen? E prima informa... Cel mai mic oraș din Vaslui cel mai mic și mai mic. Murgen. De asta da. zic, sper să nu facem legătura Între cel mai mic oraș și primarul din Murgen <laughs> Domnul Ioan Buta e primarul din Murgeni, a prins o deplasare, domle la Parlamentul European. Vizită de schimb de experiență, cum ar veni ei din Murgeni la Parlamentul European să vadă cum se face treaba de fapt la Parlamentul European Vizionate. și să se întoarcă înapoi să se întoarcă la Murgeni și să le spună murgenenilor, uite așa se lucrează la da. Parlamentul European, să facem și noi la fel. Și s-a dus la uh, Parlamentul European și s-a întors plin de experiența. Da. Înțeleg Frumos S-a căzat la Sheraton Sheraton Frumos wow. În centru la Bruxelles Nebunia de pe lume Relatează corespondentul ziarului Vremea Nouă Păi n-a fost mă scrie Bruxelles Bruxelles Scrie Bruxelles. Bruxelles. Bruxelles Citim Da Relatează corespondentul ziarului Vremea Nouă Din pățanile primarului demurgeni Domnul Ioan Buta Citez Dornic de o aventură secretă Primarul a decis să șoferă o seară fierbinte în camera sa de hotel. A dat drumul la duș. Un hotel de, de Stele în centrul Bruxellesului. Așa că... E colând lung. A accesat canalele cu filme pentru adulți a -a. Neștiind că gestul său va fi taxat În dimineața următoare Când a predat camera Primarul a aflat că datorează suma de 106 euro Pentru noaptea sa de nebunii Bă, dar s-a distrat Auți să fii cu canalul deschis <laughs> Poate, Cine știe S-a <laughs> pornit mai greu <laughs> Da În fine, la recepție vă dați seama Distracție, zâmbete jenate Primarul nu recunoaște nimic Cine i eu? A -a. Scandal imminent, recepționerul meu. Oui, me vous avez consommé canal TV porno. Așa, le canal. Le canal, voilà, le canal en ah, ok. În fine, intervenția salvatoare apare și se produce în mod miraculos. Revin la corespondentul ziarului Vremea nouă și citez. Poate că fapta ar fi trecut neobservată dacă buta nu s-ar fi făcut că nu știe despre ce este vorba. Trebuie să fie o eroare, știi, cam așa au fost. De undeva. N-aricum. <laughs> Menom, me visionné le canal, le porno. N-ai... Cana. <laughs> cum nu se poate. <laughs> nu mergea curentul. Da. da. Și revin. Așa că europarlamentarul Victor Negrescu, cu cel care are mai multă experiență, da. cel care plătise deplasarea grupului de primari de la Vaslui, a spus jenat: "Citez, lăsați, a eu o factură pe camera dumneavoastră." A o, avere... <laughs> o fie avut reducere. <laughs> <laughs> cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Ca bestia. Nu e te mirare că nici acum nu stiu lecția. Noi ne iubeam, eu așa aveam impresia, că aveam noi era mai fragil decât piesa lui Julio Iglesias. Și sting, țigară după țigară, îți văd chipul în poze, de parcă ar fi prima oară, și stot aici, și mă ascultă doar luna. s am dăruit atâtea flori, și tu din toate m doar una. O de nu mă uitam la Europa FM 9 și 48 de minute. O să continui să vorbesc eu puțin. Deci nu mă Nu, gata, griji, gata, gata, gata, rezolvat. și tu da? da, a venit Dino catering. Hai ca să vădau un fapt. Hai de minute. Dino a adus Mateuțe, cu uh, ciuperci și mac. Da. Hmm. Și s se uita râzând la mine pentru că am băgat o Mateu's de asta în gură de 7 secunde înainte am aici monitor și văd, mai avem 7 secunde să se termine piesa, începem să vorbim. Da, țin două. Da. da. Acum, și nu credeați că înseamnă trebuie. chestia asta în 7 secunde. Da, l-am înghițit. Acum problema e că îmi plouă în gură, știi, trebuie să din când mă mai oresc. iați o umbrelă. Da, să închem cum Poate am mâncat. ăsta secretul longevității tale Maneuați cu ciuperci. Nu, să închiem cum am desfășurat emisiunea asta, vorbind despre mâncare. Ce știm noi mai bine. Despre ce știm noi, da, corect. Secretul longevității ne spune cea mai învârstă persoană din lume, Emma Morano, italian, că va plini 117 ani pe 27 noiembrie, credem. 117? Da, Da, pe 27 noiembrie, Dar credem că v-am primit Hai bă, că-i prinde, stai Crezi că Ne întâlnim cu ea și la 120 Da, femeia spune că secretul logerității sale Este faptul că de 90 de ani mănâncă același lucru în fiecare zi Săracă Eu de, ea. <laughs> bă, e, beata de ea E Brocoli Băi, biata de ea de o Și asta Trăiește cu speranța Că va mânca și altceva Cred că asta este Asta te ține în viață, speranța că odată și odată îți mai mânci și altceva în viață. Auzi de ziua ei nu ia așa un tort, o prăjitură, o savarină, o Ba chestă, da, treabă. Nu, nu e, nu. Îmi zice așa că nu va avea tort pentru ziua ei de naștere, pentru că ultima dată când a mâncat o felie de tort zice că s-a simțit foarte rău. Să încerce cu colivă. Acum deci, de ani Doamne zice că a mâncat mă. tort. Da. Deci, ce va mânca ea de ziua ei? Același lucru pe care îl mănâncă în fiecare zi de 90 de ani. Atenție, două crude și unul fiert. Mănânc două și atât, zice, și biscuiți. Adaugă. dar nu mănânc mulți pentru că nu mai am dinți, a declarat bătrâna. Eu, italiană, Mănânc da. Două zilnic? Trei, trei, două crude și, și un fier. Fier. Nu faceți asta acasă. Bă, da, domnule, că trăiți, uite, 90 de ani. Nu, da, da. 117. De 30 de ani mănâncă. Aici, știi asta. cum e la modul din 10 oameni, 8 mor și unul 3, 117. este tare. Știi? Da, Stau și mă gândesc cum s-a gândit ea când s-a gândit, când a luat decizia asta, Să în Avea 27 de ani. Aha. Știi? Cum e la... Păi ca tine, la... Zaf, la un moment dat a zis, nu mai mănânc decât mulțumesc, 5 migdale seara. Mulțumesc, deja mă simt mai tânăr. Da, și să știi că mi-a trimis cineva un mesaj, un ascultător de al nostru, ne-a spus... La 5 migdale am mâncat aseară. Stai așa, Liviu, zice... Spune iluzaf despre problema ta cu veganismul. Mai întâi să știi că ai greșit cu migdalele. Migdalele și alunele nu se mănâncă seara. Zice, sunt bune, dar undeva în zona prânzului. Deci e, ai greșit e, cu major. De foarte devreme, deja era noapte. Da. Mine, și doi, să știi că dacă tu crezi, zgârcit cum ești, că o să cheltuiești mai puțin bani pe mâncare devenind vegan, adică mâncând frunze din parc și alte de-astea, te înșeli. De Iată ce zice Liviu. Spune lui Zaf că trebuie să se pregătească un storcător special pentru vegani, care toarce la rece și că păstrează toți nutrienții, costă în jur de 5.000 de lei. Mă scuzați să mai iau un pateu de ăsta. Vine Crăciunul... <laughs> Ia deci fiata fiat, fiat. ascultă, ascultă puțin Zaf. <laughs> Pateu cu ciuperci proaspăt. Mulțumesc, Dinule. Trecem la gogoși imediat că adus și gogoși. Vișteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Rămâneți cu noi și pentru mâine dimineață Loredana și Deep Central Live din garajul Europa FM într o ediție specială care începe la ora 7. Mâine ascultăm unde ești live? Ciprian Dino are un plin de cămară.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 Știi momentul ăla când îți iei televizor nou și nu mai încap în biblioteca veche? vino la Dedeman și ia biblioteca Heron la doar 399 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Am discutat cu multe femei despre menopauză. Deodată am început să am bufeuri și aveam probleme de concentrare. Eram mereu nervoasă. Și am luat în greutate. În plus, acel nopți oribile...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 cu trezitul cu noaptea în cap. Între 20 octombrie și 23 noiembrie la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai cel mai mare Black Friday ever! Continuăm runda treia cu 40% reducere la aspirator fără sac Whirlpool, capacitate 1,5 litri și filtru HEPA la numai 282 de lei. Vino în magazine și pe MediaGalaxy.ro pentru oferta completă de Black Friday. Media Galaxy. Acum...